Telefonoaren beste aldea, noier gillen daukagu, Mikel Azuloko kidea, ez dakit hori indika, maion kide oia baita eta bueno, Mikel Azulokoa imaginatzen du, bizitza guztirako gauza esaten direnez, balako izango dela ez <risa> bueno, da, kaxo gagoan? Bai, kaxo gagoan. Bueno, eta zurekin harremanetan jartzaren arrazoia da, Mikel Azulokoek lehen poesia azte egiten zenuten, komentatzen gero hemen poesia azte hori, poesia ia, betea, ia, ia. E, bihurtu duzuela, zero asteola iruazteola emakume, emakume poetekin egin zenuten emanaldi bat, igandean beste bat egontzen zen, eta hendikan bi garritzen zitzaizkigu, ez da? Bai, eta zarena e, igandean edipotoaren libura, Edipotoa liburaen orkestena egon zen, eta hiasa oso emanaldi politi izan zen, musikarekin, eta oso oso gire politi izan zan. Eta bi ekitaldi falta dira, datorren astean, e, ostegunean e, ataramineko jendea egongo da bertan. Ba, e, ataramine bildu batean atera esan diren poesietatik abiatuta errezetaldi bate egiten, ba, gartzela eta literatura izpide. Eta austereare gongo gara, bueno, nireu eta edoietxarte, ba, ba, simplistak eta kartasun basatia, diguruetan onarretako errezetaldi egiten. Uhum. Agian, aipa, tu pixka, nola izango dien batzen ez laurarekin or, Nikalazuloko laurarekin itzikiten haritu ginean Emakumena, bera komentatu zigu Nola izango zen, emakumena Horregongo zelabaitaren musika Eta bar, komentatzen genio nea Talamin erena, es presoak Espetxean egindako Dai. poesia dira Zoritxarrez edut uste presoek Egon nola izango duten, baina nola no, no, legin bardituz eh, Jende desberdinaren artean Nola izan Ez, eh, bera hiak etorriko dira Errezetaldia eh, egitera Eta egia esan ez, ez dakiten nola ingultenik ikusizan diet e, beste manatiren bat, eta e, e, ikusizan diet e, e, pinturarekin, e, e, musikarekin, hautsarekin, bai, ez dakite klaso eta horrela izango den gu, beraiengan kofietu dugu. Eta bueno, principios, bai zaten dira oso zailo dinamikoak eta intensoak. Eta, eta politak era berean, bere gordinean, mm -hmm. baina ta bueno, eta materiala dago mordua, bakarrik atramine bildumeta, ma, material piloa dago, eta, eta nik uste dut interesan reizango dela. Mm hor -hmm. dan preso jak dira, bere, segiten dutela errezitaldia? Edo hor sortu e... enkaldi bat, denetik egon goda. Denetik dago, e, berein normanen esituzte, berein e, parte hartzen izenak zabaltzen, baina nik uste nik esagutzea dituan bai, e, bat dira batzuk, eta, eta bueno, beraz, e, berein hau txarik, e, Bizizan nakotik ere abiatuko da, beraz. Uhum. Hori, ekañaren zeian izango da, haratxadego zazpitar ditan. Eta horrengo gunean, zukaipatu duzun bezala, ba, edoie txarte eta oier bilokongo biloko ongo zarete, haratxadego ditan. E, Biok ere, orain dela gutxi atera duzue sí. liburu berria, simplistak, edoie txartek, eta elkartazun Bye. bazatia zuzeuk. E, horietan, liburu horretan oinarrituko da zuen, errezitaldiak? bai, e, bilo katera dugu susarekin, <coughs> e dira susak atradituen e, poesiali bururik berrienak eta, bueno, ba betidanik edoi Mikel Azulon, ba, e, ba bertako laguna izan da, askotan egon da gauzak egiten hemen, eta bueno, ba, nire esan oso guztokoa dut bere lana eta bueno ba, aproveitzatuta kojuntura pixkat, ba, ba elkartuko gara ez ozer, elkarrekin egiteko eta Eta, bueno, a berzen ber megozatzen den. Ez apur bat improvisatu izango da, baina, baina, bueno. In improvisatu dama, da, baina esaututa Suebiok, segura zegoer <susurra> eongo da, baina antzerkia eongo da, segura ziki, musikare, bai, es. Mm, ez? Es, eh. dios, ez, bai, ez. Ez, ez, egon, bai, eskatuko dugu, enbal laguntzeko testoak irakurtzen, apur bat dramatizatzen, baina, bueno, e, gustokoa dugu ere, non ezean behin e, poesia restaldi esan dezagon soia keitea, Beti da plazer bat e, berriro topatzea hau ba, txarekin eta tril batekin. Eta, bueno, bai, e, saietuko gara, e, e, bueno, ba, dinamikoa, modu dinamiko batean egiten, baina, baina, bueno, berez, formatu xumea izango da eta batez ere izango da ba, berturak eta bat diguroietara. Baina, ez da, montaje, gondibabaizik eta ezagutzen dena, ez da, hau da, irakurketa edo alako zerbaiba, bueno, klásikoagoa no, esan desakegu, es? Normalabas, bai, eh? bai, hombre, eh, bai, ez eh, da egu, eh, bai, ez da egu gara, ba, 8-15 da ola jolazpen, baina, bueno, baina lagunarteko zuaite zango da, formato txekian, eta, eta, bueno, nik uste dut, zentzu horretan, formato artik xume, baina, bueno, ez da egu gara, ba, intensidadea ematen. Seguro, <susurra> bai, Oso ba, ondo, oyer, pa ba, mila esker gurekin egotea gatik eta, Ahí. bueno, ta berdena ondo ateratzen den eta AB beurren urtean ere errepikatzen dira, ba, ma poesia azte edo hilabete edo eguna bet. <risa> Oso ondo, ba asko eta, eta bueno, pa ba, plazar bat beti ere zurekin egotea. Dale, ba, venga, gurren arte. Zalondizan. Venga, agur. Ba, ba, ba, ba.